Але своя логіка є і в правосуддях. Перш за все показання свідків, якщо в цьому є потреба, перевіряються даними судової експертизи. Даними, які мають силу наукових аргументів. Досвідчений криміналіст нічого не бере на віру. Справді, а чи був вибух? Мало що могло привидітися у сутінках шестикласниці. Призначається судова медична експертиза. Перед якою слідство ставить запитання: що спричинило смерть вантажників Якимця і, і Постовоїдова? Після відповідних досліджень судово медичний експерт відповідає, що характер завданих їм поранень дає підставу зробити висновок: потерпілі перебували на близькій відстані від предмета, що вибухнув. Призначається криміналістична експертиза, яка повинна довести чи становили одне ціле уламки, знайдені на місці події, і уламки, якими були поранені вантажники? Експертиза доходить висновку. Становили. Комплексна криміналістична піротехнічна експертиза обчислює потужність вибухового пристрою. Доводиться, злочинець виготовив пристрій, що має уражаючу силу в радіусі кількох метрів. Хто ж він, злочинець? який має вигляд і як одягається, чи любить дітей, бо лише літературні лиходії бувають зовсім однозначні, у житті все набагато складніше. І цілком можливо, що вбивця, побачивши кров, втрачає свідомість, що він сентиментальний і навіть кохається в квітах. А може він божевільний? На висновок експертів надходить 32 клапті газети «Вечірній Київ», 280 газети Нойслейбен і 980 іншого паперу, що розлетілися від вибуху. Чи немає на якомусь із них номера будинку і квартири, які звичайно зазначаються на періодичних виданнях або відбитків пальців убивці. І степенем властивим тільки судовим експертом із клаптів паперу склеюються і газета й журнал. Склеюється так, що їх можна читати. Проте ця копітка робота була виконана ніби для того, щоб пересвідчитись. Ні, адреси злочинця на них нема. Зате на одному із клаптів після спеціальної обробки чисто проступив відбиток пальця. Що ж, він може стати тим основним доказом, який викриє злочинця. Одночасно слідча група звертається в управління Київського округу з проханням назвати організації, які вели на території Київської області підривні роботи із зазначенням їхніх адрес, найменуванням вибухових речовин і засобів підривання. Подібних організацій десятки, оскільки мирні вибухи в наш час широко застосовуються у будівництві. Кожній з них пропонується подати до прокуратури списки підривників. Тільки в Київській геофізичній розвідувальній експедиції того року працювало 60 підривників, чи нема серед них людини років 25-30 у шапці типу пиріжок. Провадиться ретельна перевірка кожного списку. Ні, серед підривників злочинця нема. Тоді прокуратура розробляє нову версію. І цих версій буде стільки, скільки потрібно для того, щоб вийти на єдину правильно. Отже, чи не став якиме? жертвою помсти з боку когось із своїх колег. Як бригадир вантажників він спілкувався з великою кількістю людей. Одні звільнялися, інші приходили найматися, і хоч здавалося неймовірним, що за відмову взяти на роботу бригадири можуть прислати вибухівку, потрібно було дослідити і це припущення. Кожного, хто протягом останнього року спілкувався з яким цим, викликали і допитували. Був серед них, за свідченням працівників гастроному, один рудий, аж червоний, здається, звати Юрко, задирикуватий і забіяка. Рудого аж червоного знайшли, але до вбивства він не мав ніякого відношення. Перевіряються десятки різноманітних версій. Але щонайменшого натяку на те, що слідство на правильному шляху поки не існує. Між іншим, Досвідчені криміналісти твердять, що кожний негативний наслідок – це теж наслідок, бо коло розшуків поступово звужується, принаймні вже можна висловити припущення, що якимець не давав нікому серйозного приводу для розправи над собою. І вперше постає питання про несумісність злочину і мотивів, що викликали його, про неймовірну жорстокість особи, яка принесла в гастроном вибуховий пристрій. Тому важко сказати, кому першому із працівників прокуратури спало на думку звернутися до всіх минулих кримінальних справ, пов'язаних із незаконним виготовленням, зберіганням і використанням вибухівки. У свій час у мешканця села Проліскі Бориспільського району Київської області Тонкова були знайдені і вилучені металевий циліндр із заглушкою, два пакети вибухівки і кілька детонаторів. Проведена експертиза встановила, що вказані предмети могли стати складовими елементами вибухового пристрою. До того ж, якось тонково.